حمیم شورا کې د دریو شوبو جواب نور کوي پنځمه شوبه دا و چې موږ ستاسو خبره ز چې دا ناشنا خبره مکه نه جنا نه کړي تا وکړه تراله دا بیان یې وکړ تر اوسه بره چا نه وکړي دا ناشنا خبر نه شو منلې د دې جواب پاول ول صورت کې قضا له ویو هی الیکا ویل جن من قبلکم ذقشان و اکرلتا دو بخانوتا دا یوازنه ما مخینام دا, دا کرده هر پیغمبر دا فتق الله و آتیون تقوه دا لانا دا شرک نزان زما سنتو منعیم هر پیغمبر اشعات دا توحید او دا سنت کرده یوازنه ما دا بخانه خبره ده او پینزمه شبه بیاش پگمه شبه زمن کتابون استا خلاب تیم دا دې خبرې کې دا دینی مذهبي کتابونو کې نشتا دا ری جواب لسمهاتنا وا مختلفتم فی من شے فاقول لله تاسو چې په اختلاف راشي راشي د ری په سر دا الله د کتابنا طلب په کوو قرآن کې چې دا زما خبره د قرآن سره موافق دا کنه دا او درې مشوبه زمنګ مولیان سره خلاف دي قاسم دانوی لی پلان کی مولا دانوی ني دا تازہ خبرو کړې دا, خبر دا یې جواب آیات یا لسمنا شرع لکم من الدین ما واسو بینوان وګوره لویلو لم زما سر بدی کی ملګری دي زدلول انبیاء په میشن باندې روان یم او استاذو ملانو اخوذ دیاں دي پما تفرق الا ایم ما اج او د عنا دو جن خلاف کړل اغه لسی اعتبار نشتا او دا شبا صورت که ده جواب مقرب یا بیا, بیا رازیم نو ده سورت که ده پینزم شپگم اومی شو جواب شو پینزم شو با ده خبری واسده که ده جواب پخانی پخام پخان ده خبری شوی او شپگم خبره ده خبره زمان ده کتابون خلافتا ده جواب رازی ده اللہ کتاب کیو گورو اوم زمان مولیانس ده خلافتی ده جواب زده لولی پیغمبران پیغمبرانو پا دین روانی ما اغا لولی علماء زمان سرمن گریدیم امیما انس قف جزال یوهی لیکا الله فوجره بمراض د قشان ویکلتا تا بوخانوتا چا الله العزیز الحکیم یو الله ضرور حکمت والا ما ته ویکل الله بوخانوته وی کڑوا له تا بیزار دی الله دره ها چیبر دی ها چښتتا اول علی الله دی لؤي ذات العظيم لؤي سبطنا والا العلي شانه العظيم سب برهان صفات لؤي تكاثر سموات ذازجر وكيب شر نيجي اجسمن نا يتفطر نوشلي من فوقهم دلا باسونا مشركه دازي الالف را بار اور سيجدون نا كار خبر اجسمن بوجي والملائكه تو وملائك پاکي بيانے سرده حمد نرفلنا بخنه واڑی هغه شاعر رجب مزما کی دراشه قران ته کې نه چې ملائک دل بخنه واڑی دا الله دی کتاب تایبش الاغ وردار ی کنا الله بخون کې او رحم کون کې والذین اتخذو زجرکی باتخاذ الاولیاء نور دی ول د خلاصې صفاره چې ما خلاص کی هغه کسان چې نه ولیږي هغه به الله نمازګار الله حفیظ ونعلم نگا باندې پدوی الله نگا باندي الله حافظنا له الله نگهبان دې پدوي ومان تعلیم یو وكیل او نه ته پځي مان دې سیمار الله وي زبو سر غور ته دې سیمار نه ته تبوسن شکوله ماده پردا ترغيب ورکه قران ته تڅه چې دا مکه جاتن نشي ما وې کړه او غزا کا وه نه لے کا وې مې کړه تاسو قرآن ان عربيان قرآن واضح له اجان اې تون زیر عمل قران دې دا پارا چویره کلیوالا سلم قران در کړ دې دا مې دې در کړې چې پجامې خون غاړو کور کې کېدا او یې غتی چې قران نه غل لشتان به قدرونه شي نه نه دا دې غل نه اې تون زیر عمل قران چې یې کلیوالا مکیوالا و من هو لا غيت عفره مکی نه دي بل کل نه مسله شروع کا لار شپ اعتراض کې مسله فرګه ده د توحید مسله اعتراضه تورسته او يروا خلق او ير او چې غرشو او شرک او تباشوي دیوال سم اذان منښت او او تباشوي دی لهونو پیسي ګړچې لګي جانمیان شي او يروا خلق چې شرم مقدار شي د بیاداتونه مقدار شي وتنزره عمل جميل او يروا خلق دورت د غنده دونه جنشک پایږي فريقون فل جننا يودلاب جنات کی يودلاب جانم کی ولاو انشاءاللہ خوښه ده الله غزولی و ټول خلق امته واحده یو ټول به توهین الله تګرنه استاد بیان بغیر به ټول موحدین کړو خدانه کې الله ولی الله پاک اختیار ور کړل بیا ب خپل اختیار ومن سوک منی سوک انکار کړي ولا یخو خو له لیکننه کې الله چل جو واړي ب خپل کې ظالمانی دې پاره می ولین نیم دادي امید تخازو زجرر کوي بیشیر دی بیا نورونیوال ونیوال دوی بیر الله نمازګار الله هوال ولی الله د معاون ولی نسبته بنده توشند دوست و نسبته الله توشند معاون الله د معاون او یوهل موتا الله ژوند کیمړو او علا کل شن او الله د پارسمه قدرت والا شو م شوبیدا زمون کتابونه سا خلافتی داغه جواب او دا جواب داس فرث کی مقرر کین دل د کو بیاروس رس راخلی ولا سم یاد کین ولا یاد کی, کی بیا جواب کئ الله الذی انزل کتاب راشد الله کتاب بولن تول الله راله گلن بیا وصل ختم کی بیا دا اخلی بیا جواب کئ وصل ختمات کئ اس سجیبو لربیکم تعالی ذوکم قبولو کین اللہ جس سویل جنا اوما نه کتاب کي کوم پيشدار علي گلنا بیا دو پنج وسم کي بیا ذکر کئي و گزا له گوهين له روه مين امرنا ما تا تو هي کلا ما ذا قران و هي کلا روح ميرا لي گل لې ناراضي کتاب تي پیش کئي چې الله دي کتاب سر موافقي دغه دین دي چې الله دي کتاب خلاف يغه نه دي ومختلفتم بي من شيئم اغه جې استلاغ کوی تاسو بایګی من شینده سشنا د سشنا د امور او دینه پېښین من امر دین په یوشې کې دین د خبره نام نوفوک می الله په صل الله عليه وسلم تلاب کې تلاب کې د کتاب نه نوفوک می الله نه په صل الله علیه اوس بارے الله تعالی د الله کتاب ته السلام علیکم اللہ ذات بنت وال تاسم اللہ ربی زمارب علی توکلتم فلی اللہ میزان سپارل دی او دی اللہ تا انی رجوکو رجو کو مازن پیدا کون کہ اسمان او زسم کو جعلکم گردش لی اللہ تاصل رد نفسن د جنسا سنی بیان من انفسکم من جنسکم زګن سچ پیدا شنه سنکن کی د ساسو جن سین بیان او درن درنا سو جن جوړی یذراوکم فین پیدا کوي تاسو لرا پدې جال کې د هي زمير د جال سره جال پیدا کوي تاسو لرا پدې جال کې پدې غرزور کې تاسو پیدا کوي ليس کمسلیشې نشتا پتونو د الله ایس ليس او نشتا پشاند سی پتونو د الله ایس باج نو هات په زید نه زکا کا پمانه دې مسرو دې ليس مسرو نشتای مثال د مثال د الله نه په د مثال د مثال مستزم د وجود د مثال دره سمانه د الله مثال شته زکه نه پکې مطلب دای د دا الله مثال شته خدای مثال مثال نشته نو دی وجه نه دا قاب زید نه عام نو هات لیکن مثال په معنا صفت شي نبيادہ قاب زیاته ضرورت رانه لیسه کمیسی لیسه می صفت یشه نشتا پشان د صفت د الله اڅه دا الله د سیفت شانتي هیڅ شي نشته مخلوق کې دا الله چې څونهقدرمن لوی سپت سی په توني د سیفت د مخلوق نشته لېځه گمیږي شي نشتي په شان د سیفت د الله ايص او سمول بسوير الله جوړون کې او لې دون کې مقالی مقال السماوات دي الله را كونځاني د اسمانو زمکو يو سوتري سليمه شا پراه کې الله خوراک چال جو وړی براغه کول او څنګه الله چال جو وړی څنګه ول انه بكل شي عليم الله دې بارسمانی په وام دا د شوبیرت کړی رات دن کې اتون کې درې جواب دې بس